ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سورة النبي صلى الله عليه وسلم hari ini syahdirin sedengarnya ialah hati Allah sekalian alhamdulillah wa syukrulillah wa tabaraka Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah kita berada pada Allah alimnya di sisi Rabb-i fi kitab la yadhill Rabbi wa la yansa Dia Firaun berkata Siapakah Rabb-mu berdua wahai Musa Musa menjawab Rab kami adalah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu kemudian berinya petunjuk Dia Firaun berkata jadi bagaimana pula keadaan umat-umat yang terdahulu Dan Musa menjawab pengetahuan tentang itu ada pada rabb di dalam sebuah kitab yang mahfuz rabb tidak akan salah ataupun lupa ini adalah jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa AS Kepada Fir'aun atas soalannya Tonton tahu tak bagaimana Nabi Musa ini merupakan seorang Yang walaupun berbagai pendapat para murah sini Seperti yang telah kita kaji sebelum ini Bagaimana Nabi Musa ini seorang yang tidak lancar berbicara Tapi Nabi Muhammad SAW telah menceritakan sebuah hadis Riwayat Abu Hurairah Hadis ini merupakan hadis sahih Riwayat Bukhari dan Muslim التقى ادم وموسى فقال موسى انت الذي اشقيت الناس واخرجتهم من الجنه فقال ادم انت انت موسى الذي اصفاك الله برسالتي برسالتي واصفاك لنفسه وانزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته مكتوبا عليا قبل ان يخلقني قال نعم فجاء ادم موسى نبي ادم ونبي موسى عليهما السلام بنبقى lalu موسى berkata kepada Nabi Adam, Kamulah yang telah membuat manusia menderita dan Kamulah yang mengeluarkan mereka di syurga. Nabi Adam menjawab, Kamu yang dipilih oleh Allah SWT dalam risalahnya dan Allah memilihmu untuk dirinya menurunkan taurat kepadamu. Ya, Puan Nabi Musa, Ya. Benar. Nabi Adam lantas matakan lalu kamu mendapatinya. Yaitu apa yang terjadi padaku itu telah ditetapkan atasku sebelum dia menciptakanmu. Ya, Nabi Musa, Ya. Maka dengan kenyataan itu, Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa maknanya Tuhan dia berfati dan dikasih sekalian begitu kuat Nabi Musa dia punya hujah kepada Nabi Adam yang merupakan datuk kepadanya pun dia berhujah jadi sekarang tibalah waktu untuk Nabi Musa alaihi salam berdebat dengan Fir'aun dalam kuda terdahulu kita telah ceritakan bagaimana Allah menggunakan rakyat yang terdahulu bila Allah menintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun ini lantas Allah Subhanahu Ta'ala mengingatkan supaya bercakap dengan kata-kata yang baik yang lemah lembut faqulalahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha katakan kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut dengan panggilan-panggilan disebut oleh al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi dan Tafsir al-Bahr al dengan nama-nama pujian bentuk kunyah kemudian Allah mengingatkan inna qad uhiya ilaina anal azaba 'ala man kazzaba wa tawalla kami nak ingatkan kamu Wahai Musa Wahai Harun Alaikum AS, Assalamualaikum Assalamualaikum Semuanya Kami telah tetapkan siksa ditimpakan Pada siapa yang mendustakan Ajaran kami Berpaling tidak mempedulikannya Ketir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Seperti yang disebut oleh Abu Hayyan Al-Nalusi Dalam tafsirnya Al-Baharul Muhyid Ibn Abbas seorang yang sangat faqih Lihat fiqh Ibn Abbas Bagaimana fahamnya Ibn Abbas Kepada Ba'fiqah Sehingga saya tentu alim rahmatin dan dikasih awal selain Fiqah ini satu ilmu yang Allah berikan kepada seseorang Selepas dia memahami teks Quran dan juga hadis Orang yang menghafal Quran, menghafal hadis yang banyak Belum tentu jadi seorang faqih Sampailah dia berlatih Untuk jadi faqih sebenarnya Ibn Abbas ni antara yang menarik Fiqahnya Bila beliau menyatakan Inna qad u'uhya ilayna anal 'ala man kazzaba wa tawalla Semuanya kami telah diwahyukan Bahawa azab itu atas orang yang mendustakan Mendustakan ketetapan-ketetapan kami Sungguh telah diwahyukan kepada kami Bahawa seksi itu ditimpakan kepada siapa sahaja yang Mendustakan ajaran kami Dan paling tidak mempedulikannya Kata ibnu Abbas Mertinya orang beriman Allah SWT akan keluarkan dari neraka Walaupun dalam kehidupan yang dilakukan Kepada dalam hatinya tetap beriman kepada Allah SWT Beriman dalam hati kata Yakin, cuma dia tidak kuat untuk menahan nafsunya dari melakukan perkara bukan maksyiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru janganlah kita memandang inting tuan-tuan kepada maksyiat dan maksyiat akan membuatkan seseorang dengan kita dihumbangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarnya kelak tinggal kulit dengan tulang seperti disifatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi peringatan Allah kepada Nabi Musa ni kata Ibn Abbas dalam fitihnya salah satu daripada fitihnya kepahaman yang kepada teks Quran itu bahawa orang yang tidak mendustakan mereka ini akan masuk syurga kelak selepas dia diazabkan dengan maksiatnya ini adalah Fiqih bin Abbas hada Allah Subhanahu Jadi Nabi Musa mula bercakap dengan Firaun dengan hikmah Nabi Asana qala hamarubukuma ya Musa Wahai Musa siapa tuhanmu walaupun Nabi Musa alaihi salam lebih kecil daripada Nabi Harun tapi Fir'aun menyedari bahawa yang menjadi ketua dalam delegasi ini merupakan Nabi Musa AS dan Harun menjadi pembantunya. Qala Rabbuna ladhi a'taakulasyain qalqahu thumahada. Fir'aun mula menyedari bahawa Nabi Musa datang bahawa satu kata-kata yang penuh dengan semangat, keyakinan, cakapnya pun menampakkan dia berada di pihak yang benar. Lalu Fir'aun mula-mula menunjukkan rasa kalau begitu, kamu ada Tuhan di tempat lain agaknya Di Mesir ini, akulah Tuhannya Dia nak Nabi Musa dan Nabi Harun Faham seperti itu Dari sudut washarab, Tuan-Tuan, Nabi Rahimati dan dikasih wasikan Bila kita perhatikan redaksi ayat ini Allah gunakan Shayin Tuhanku Yang telah memberikan bentuk kejadian Kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk Semua ini dulu kita pelajari Dalam surah Al-Haj yang lalu dalam ini bukan dalam arti kata Adanya renggang waktu di antara Pemberian setiap satu Bentuk kejadian dan dengan Hidayah sampai pada ini Suma ini biasanya merujuk pada Tarakhi Tarakhi makna Ada tempo masa selang Kalau kita sebut dari sudut bahasa Arab Belajarlah bahasa Arab tuan-tuan Antara kitab bahasa Arab yang baik Iaitu Matan ala jurnia dan juga Matan Al-Binak Telah pun ditahkirkan oleh Ustaz Wan Muhammad Nasir Hafizahullah Buku yang sangat baik Tuan-tuan Buku kecil ni Saya yang digunakan Langak-langak di pondok Satu masa dahulu Suma Suma ni berarti Adanya Renggang waktu Adanya Selang waktu Kalau sebut Ja'a Amr Suma Zaid Datang Amr Kemudian Zaid Maknanya Bangkali ada beberapa selang minit Selang jam Selang waktu tapi tuan-tuan dan -tuan hadirat yang dikasihi kemudian yang digunakan di sini formula yang betul kemudian mengisyaratkan bahawa peringkat pemberian hidayah lebih tinggi kedudukannya daripada pemberian bentuk. Memang apalah artinya bentuk yang indah jika ia tidak berfungsi dengan baik? Seorang yang berwajah handsome, kacak, cantik perempuan jelita, tapi sebenarnya akhlak dia out, akhlak dia tidak bernilai, orang ni tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pula gunanya? perso ya, itu Allah gunakan ataa kullasyai'in khalqahu thumma hada jadi thumma hada itu satu peringkat lebih tinggi daripada ataa kullasyai'in khalqah kegagahan dan kecantikan seseorang tuan-tuan kelincahan kehebatan rupa parasnya tidak ada erti kalau tidak dia menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu taala ini seperti ini huraikan oleh Tahir Ibnu Ashur dan tafsirnya Tahir Tanwir saya kutuk pula menilai penjelasan Nabi Musa di depan keraun ini sebagai satu kesimpulan yang sangat sempurna sebagai bukti bukti kehebatan pencipta iaitu Allah SWT yang mengatur kewujudan manusia keseluruhannya. Dia yang memberi anugerah kewujudan kepada semua yang hidup. Dia yang menganugerahkan satu ciptaan sesuai dengan bentuk masing-masing. Allah SWT juga yang beri petunjuk untuk melaksanakan fungsi yang merupakan tujuan penciptaan manusia sendiri. Bila seseorang mengarahkan pandangan mata dan hatinya tuan-tuan dalam batas kemampuan masing-masing ke arah wujudnya dunia ini Maka akan terlihat jelas olehnya Bukti-bukti kekuasaan Allah SWT yang mengatur segala sesuatu Daripada yang paling kecil tuan-tuan Sampailah yang paling besar Jadi alam dunia yang begitu besar luas ini Sebenarnya terdia daripada atom dan juga sel-sel yang tidak terhitung banyaknya makhluk tak bernyawa ataupun bernyawa jahamit ataupun mutaharik semuanya terdiri pada atom yang bergerak daripada sel-sel yang hidup setiap yang hidup bergerak dan setiap bahagian daripadanya berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain semua bergerak secara sendiri-sendiri dalam ruang lingkup hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT dalam sistem fitrah kejadian masing-masing semua bergerak tanpa pertentangan Tanpa ada pertindanan Tidak sesaat pun mereka merasa jemu dan bosan Setiap wujud Setiap yang dijadikan Allah SWT ni bergerak secara berdikari tuan-tuan Yang bergerak dalam di masing-masing Anggota pelengkap diri sesuai seperti ini, Tetapkan Allah SWT Demikianlah yang diulas oleh Syed Qutub dalam Quran. Terjalin hubungan yang hadir yang antara makhluk ini tuan-tuan Sesuai dalam bentuk yang sangat teratur Ini yang Allah gambarkan Kalau kita nak perhatikan yang dimaksudkan di sini Rabbuna ladhi a'ta kulla syai'in khalqahu Thumma hadha Khalq Khalq mananya penciptaan Yang amat sempurna Semuanya berlaku Dengan peraturan yang sangat sistematik Pada pendengar rafati dan dikasih rastayan Kemudian Fira'wan mula bertanya kepada Nabi Musa dengan katanya Fama ba'lul kurunil ula' sama ada kurun-kurun firaun tanya bagaimana pula keadaan umat-umat yang terdahulu nampaknya tuan-tuan dan rahmati dan di sini firaun cuba untuk mengalihkan perhatian teranglah bahawa Nabi Musa telah menjalankan tanggungjawab yang dipikulkan ke atas dirinya dengan kata-kata yang jelas jadi firaun nak mengalihkan pandangan di sini firaun nak mengajak Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi alaihi untuk mengalihkan selepas dilihat penjelasan yang sangat sempurna ni betapa sempit ilmu pengalamannya terhadap dunia yang ada di sekeliling. Firaun itu tuan, tuan telah menjadi raja yang amat berkuasa di tanah Mesir menggantikan bapaknya. Bapaknya menggantikan datuk nenek moyangnya dan dinasti yang datang sehingga berganti dari Firaun yang memerintah Mesir sampai 20 orang dari nasi dalam masa 2000 tahun Tuan-tuan ketua orang ulama Sebagai contohnya ibnu Asyur Umumnya penguasaan yang telah pun ditegakkan Atas keyakinan bahawa Firaun lah Tuhan Dialah sumber hukum yang tertinggi Dia mengalirkan sungai untuk rakyatnya Dulu Zaman Nabi Yusuf AS menjadi menteri besar Menteri besar di dalam kerajaan Mesir ni Kendurlah semangat menuhankan Firaun itu Kerana Nabi Yusuf seorang yang sangat biasa Dan berjasa jadi menyebabkan segan timbul dalam hati dinasti Firaun untuk mengatakan mereka adalah tuhan. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, kepercayaan menuhankan Firaun itu subur balik semula. Tapi keturunan Nabi Yusuf dan sedeli yang ni sebagai Asbaq Bani Israel ni yang walaupun di Mesir tetap setia. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi mereka memuja Allah Subhanahu Wa Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah pun disembah oleh Nabi Yakub sebelum itu. Tapi mereka ini selalu ditindas, dipandang sebagai orang pendatang yang tidak ada harganya. Mereka hanya merupakan bangsa kuli, pemikul beban yang berat. Dan juga menjadi hamba sahaya kepada penduduk Mesir yang dipimpin oleh Firaun itu. Sekarang Nabi Musa datang membawa suara baru. Bahawa ada Tuhan yang maha besar. Kuasaan Firaun ini tidak ada erti sedikit pun lagi kalau nak dibandingkan kuasa Allah SWT yang digambarkan di sini tuan-tuan. Maka itu sebabnya Firaun masa bimbang, merasa takut jika pengaruh ini akan semakin meningkat masa ke semasa. Itu sebab digunakan di sini qala fama bal qurunil ula. Bal ni maksud satu benda yang penting tuan-tuan. Kalau orang harap sebut dirbalak. Pikir betul, betul, itu maksudnya bal ini maksudnya rujuk kepada satu benda yang penting, rujuk kepada akal. Jadi pertanyaan Fir'aun ni bertujuan untuk melemahkan perdebatan yang Nabi Musa bangkitkan kepadanya. Seakan-akan Fir'aun nak berkata, apakah generasi yang terdahulu yang juga menganut kepercayaan seperti kepercayaan kami, kamu menilainya sebagai sesat? Ah ha, Ni dia nak cakap macam tu sebenarnya. Apakah dengan demikian mereka diseksa, kamu berdua sahaja yang selamat dan kamu berusaha untuk menyelamatkan mereka daripada tekanan kami? Tentu lah Sekarang Nabi Musa menjawab dengan penuh bijaksana Menggagalkan usaha Fir'aun untuk mensabotaj soalan yang dikemukakan tadi Yang dikemukakan kepada Nabi Musa Jadi sekarang Nabi Musa menjawab dengan penuh matang Dengan penuh bijaksana <Susur> Qala ilmuha inda rabbi fi kitab La yadillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab Pengetahuan tentang benda itu Tak payahlah aku tanya kepada aku Yang dalam matilah kerana Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa Azimnya tuan-tuan Kalau bayangkan zaman kita sekarang pun Kalau kita simpan file-file dalam komputer Komputer boleh kurap Simpan dalam file, bank kali boleh hilang Maka benda yang sama ditanya oleh Fir'aun Bertanya kepada benda-benda lapuk Yang tak ada kait mengait pun dengan Apa yang sedang dilakwa oleh Nabi Musa Alayhi Salam disini InsyaAllah kita akan lanjutkan bicara ni pada kuda yang akan datang Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad